Jy is baie welkom, dit is ook dan met weetweeswe dat ek gister verneem het van die afsterwe van een vriendin van een mede radiostasie wat bekendstaan as Rijnbou Gaspar Radio waar ek ook tevore uitgesaai het Kornei Lievenberg, gisterochtend, zaterdagochtend, gisterochtend 1 uur, het sy die tydelike met die eeuwige verwissel en is sy nou daar waar ons allemaal heen wil weers, daar in die teenwoordigheid van ons scheper. Ons bid ook vir die gezin wat achterblij, sterkte te toe met al die relings wat daarmee gepaard gaan. Ons bid vader, ons jimmelse vader, vir dat hy sal bemoedig en sal versterk weisheid gee en kracht sal gee Voor die dag wat voorle, omdat wanneer iemand afgesterf het, is het so'n finale oomblik. Je kan niks terugdraai nie, dit is daarmee moet die mens vrede maak. So elkeen van die gezinslede wat daarmee betrokken is, bid ons die Heere se so sterkte vir hulle toe. Ons gaan begin om te bid.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 of God Ons gaan ook ons geloof in God beleid en ons doen dit in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis in seker die oudste vorm van die christelike geloosbeleid in omdat dit vir ons noodzakelik geword het, hoe verder die tyd aansap, hoe meer word het belangrijk dat ons baie duidelik sal sê, wat ons geloo, omdat ons leef in baie moeilike tyde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 Father, who created The Father's only Son. Existing uncreated before time had begun. A sacrifice for sin. He died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 The comforter has come, the kingdom unfolds in His plan. Come, His earth, quite warm, the man, His church upheld by His hand. Dat jy ingeskakel is, by net Radio S.A.R.E. Kerk en prediker van is ek self Dr. Tini Eilers. Scriptlesing kom uit Psalm 37, Psalm 37 en ek gaan voorlees uit die 1933-53 vertaling, maar ek gaan nie formele scriptlesing heen nie.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 en ons bezig kan wees met die godsdienst oefening, oefening in die godsaligheid. Bible sê vir ons baie duidelijk, wat sal het jou help as die hele wereld wen, maar aan jou siel skade lei. En ek wil eerstens begin om jou gerust te stel en te sê, jy moet nie vrees bevangen wees nie, die god wat van die hemel en die aarde, hy wat, uit die niks die jylle skipping en anslijn geroep het, is een verantwoordelike God. Hy is so een verantwoordelike God, dat hy alles haar fijn beplan, en alles is in sy hande. Hy is om beheer daarvan, al lyk het nie altyd vir ons zo nie, vir al nie wanneer ons kyk, na die gewereld gebeurde en oorloge, anvalle wat daar op mense gedoen word, soos die onlangse anval in Syrië,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 Maar as u ingeskakeld bly op hierdie radio, ek saai ook in die aande uit om 7 uur, wanneer ons stem van hoop uitsaai en ook op woensdag Israël van die Bijbel, dan probeer ek om van die tergende vraag wat een mens soms bezig hou, om bykie daar met u te gesels, te praat, ook vraag wat daar is, te antwoord, probeer om dit te antwoord.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 Dat niks kom tot stand sonder Godse woord nie Alles het uit Godse woord ons staan En God onderhoud alles en God is ook bezig nou soos nou vir ochend met herskipping in die levens van sy mense. God is in beheer Dit is die heel eerste stelling wat ek soms so met u wil begin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 en zo meer tot met die letter tau, elkeen van hulle ook nog een afzonderlik betekenis op zichzelf. En as net as een voorbeeld vir jou te wijs, want ek wil dit nou nie ingewikkeld maak nie, kan jy byvoorbeeld kyk na die woorkie P, wat jy in vers 30 sal sien. Sê so sien vers 30 begin met P-E, en punt, en dan gaan dit nou aan. Dan nou na die punt, na Peer staan, dat die mond van die rechtverdige, nou Peer in die Hebrews beteken mond. So geef dit vir die mens, een anduiding van hoe haarfijn God in sy beplanning van die woord ook omgaan, omdat die woord omself verteenwoorde. Daan nou Johannes evangelie, begin,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 Wees nie toornig op die kwaaddoenis nie, benai julle nie wat onrecht doen nie, want soos gras sal hulle gauw verwelk, en soos groen gras spruikies sal hulle verdroog. Die Heer wil dus hee, een mens moet een besadigde soort lewe lei, dat jy nie die heel op en af beweeg van die een uiterste tot die ander uiterste Van kalente tot absolute jou sinne verloor Van woede of van wat er ander emosie ook al nie God wil hy een mens, moet nie toordig wees byvoorbeeld nie So moet nie toordig wees op die kwaaddoenders nie Benei hulle ook nie wat onderweg toe nie Daar is so baie mense op Godse aarde As een mens na die nies byvoorbeeld kyk Wat verskrikkelijk baie geld byvoorbeeld het En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 een manier vind om soos kriminele te leef en dan 'n baie hoes levensstandaard te handhaaf. Nou sê die Heere, ons nie toernig word oor hierdie mense nie. Loos dit maar in Godse hande. Hy is in beheer van die skipping. Benei hulle nie.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 en daar die oomblik, voor sy rechterstoel. Die derde en die vierde vers, het te maken met die Hebraeuse letter beet, Vertrouw op die Heerre en doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouw en verlustig jou in die Heerre, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Kijk net hoe mooi stel die skrif dit,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 en wat die hele tijd bezig is om te dink hoe hulle kwaad kan doen, een of ander manier die wet te oortregen, of iemand te beroof, of, of iemand te verkracht, of wat ook al bezig is met zulke bose gedagtes. Nou sê die Heere, vertrou op die Heere en doen wat goed is. Al vergeet ons alles vandag, en ons dink net aan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 Mens kan jou verlustig byvoorbeeld in die feit dat iemand, sê nou maar, sy verdiende loon ontvang het. Die Heere wil nie, ek en jou moet ons daarin verlustig neem. Verlistig ons in die here. Kom ons wees blij en opgewonde in die here. Hy wil die skipper is, hy wil die finale sê het. Die eeuwigheid gaan ons dit besef, dat hy die finale sê het.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 aan die here oor wie jy wonderlik rustig maak dit die mens. As jy daaraan kan denk dat jy jou weg aan die here kan oorlaat, laat jou weg aan die here oor een vertrouw op hom, hy sal dit uitvoer. As wat jy nou die heel dat jou moet verknies oor alles wat mag verkeerd gaan, of jy sit en wens dat dit en dat en die ander moet gebeur, laat jou weg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 Swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig en sy weg is nie, op die man wat lustige planne uitvoer nie. So daal 7e vers voor die Here. Dit is amper soos om 'n deur toe te maak. Die woordjie daal het beteken ook 'n deur. Maak die deur toe. Soms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 Tykeer is een mens na die tyd jammer dat die man nie stilgeblei het nie, dinge gesê het en gedoen het wat verkeerd is in die oor van die Heere. Daarom sal het baie wees wees, as een mens kan denk aan hierdie vers, swaig voor die Heere en verwag om. Die achte vers, wat met die Hebrause letter hier begint,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 Die grimmigheid Wees die torenig nie Het is net Om kwaad Het is in elk geval nie ees goed Voor die mense gezondheid nie Om torenig te wees nie Want dan gaan jou bloedruk op Hart klop vinniger Raak onstabiel So dit is tot geen goed instaak nie Het is soms so dat mens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 is as die prins van vrede in ons leven is Kom ons leef in vrede 12 Syaien, die goddelose bedink listige plannen tegen die rechtverdige En die kners met sy tanden tegen hom Die Heere lach oor hom Want hy sien dat sy dag kom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 Die 16e versie teed, een klein bykie, is vir die rechtverde gebeter as reikdom van baie goddeloose. aan die arm van die goddeloose sal verbreek word wat die Heere ondersteun die rechtverde. is zo wonderlijk dat die Heere vir die mens wil hee dat jy rustig moet lewe. God wil hee, jy moet in rust en vrede moet lewe. Al het jy dan ook nie baie nie.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 oor hy so faal is nie die heren sê, daar is van nie een mos op die aarde val as dit nie sy wil is nie so hy praat hy van die heel eenvoudige ou mosies en mense wees maar liever eenvoudig, die heren sê juist, voeg jou by die eenvoudig is God sê ook nie goed wat hy nie self doen he toe God aarde toegekom het en geboore is as mens, daarom het leem To kon hy enige ander plek gekies het as hy wou. Hy kon as een rijk man sy sien gebore gewees het, as hy dit wou. Maar nie, God het anders gekies, as eenvoudige timmerman Jozef en Maria. Eenvoudige mense wat moes vlug en daar in Egypte moes gaan skuil. En op een donkie gerei het Eenvoudige bestaan gevoer het Tussen die vissermanne Daar het Jezus sy disciples van soek Wanneer Jezus by mense oorgeblei het In die omgeving van Jeruzalem Het hy nooit in Jeruzalem self eers geblei nie Somman hy daar in die buitenweike van Jeruzalem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 maskers draan die nederige mense is nederige mense, probeer jy voor te gee om iets te wees wat hulle nou nie is nie dan die achttiende vers jot, ek weet nie hoe ver ons gaan kom met die psalm nie, ons gaan seker nie klak reens gaan uit die paar vers wat hierdak hanteer jod, die heren ken die daal van die oprechtes en hulle erfdeel sal tot in eeuwigheid bly hulle sal nie beskaamd staan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 hulle verdoen soos rook, hulle verdoen. Godeloze sal verdoen soos rook. Mense, rook, snaaks ding, trek die een oomlik hier en is daar niks daarvan nie. 21ste vers, laam met die godeloze leen en gee nie terug nie, maar die rechtverdige ontverm hom en gee want die wat dier hom geseen word, sal die aarde besit, maar die wat dier hom vervloek word, sal uitgeroei word. En so ek en jy ken hierdie verse betekenis baie goed. Die goddeloze leen, ne, leen van iemand, en hy gee nie terug nie. Ken nie ook soeke mense nie, soms leen, en hou aan leen, en aan, hou aan leen, want gee nooit terug nie maar die rechtvaardige ontverm om en hy gee prachtige mooi prentje wat die mens het van dat wat die heren hier aan ons verduidelik sê kies gaan dat die slotgedacht is wees waarmee ek met die nou hier praat en sê kijk na die tyd so paar minuute voortien as die mens in Israel kom en jy gaan kijk na die rivier wat daar uit die noorde van die berge, die noorde hare die Libanon, anti Libanon daar die gebergtes uitkomt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 van hierdie boodskap verochend, van oefening in die godzaligheid. Maak een afspraak met God, dat jy hierdie tyd so uitkoop, sondag, as jy die self fysisch ergens by andere kerk teenwoordig is nie. Vertel ander mense wat nie hierdie voorrecht het,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 En daarmee sê ek dan Amen. Die Heere, vir jou.